Ostegun goizuntan uh, Kirol Sola sariko gira olatze idoaterekin eta futbola sariko gira asteuntan, asteburuntan baitugu derbi bat lapur din uh, angeluko taldea, Baionako avironen kontra hariko baita. Egunan zuri olatz? Egunan guzieri. Partida hori heldu uku. Lehenik, zein interes du partida horrek Kirol Mailan? Ergan behar da. Eh? derbia dugula baionan gelu. Baionan larun batuntan, bi taldeak zefa zef bi mailan direla. Ergan behar da, eh, Lapurdiko maila gorena dela, eta Ipari Euskalegiko maila gorena, beraz futbolan maite duteneneko deneko Euskalegian hor da, eh, partida undiena, eh, saseneko partida undiena. Ergan behar da, bi eh, taldeak ZFA-Bian direla... Horokorki hartuz, bos garen maila. Zaman lima da, lig bat, lig bi, nasional, ZFA-ZFA-Bi. Horri da, bos garen maila. Ez dutenak futbola ez dutenek sobera azagutzen, beraz lehen maila, bigarra maila, nasional, bai hona luzaz haizan dena, ZFA-ZFA, eta Champions de France amateur deitzen dena, eta Champions de France amateur bi, zfa beraz deitzen duguna. Beraz, ipar euskal egian diren talderik oberenak, talde oberenak bat abestearen kontra derbi batean. Bada, bigarren urtea segidan, eh, bi talde hauek maile berean direla, Zefa Bimailan Luzaz Bayonak eh, dominatu baitu e, Ipare euskalegiko futbola horrein angelurekin eh, partikatzen du beraz eh, lider gotza hori egan ginezake, eta interesabadu leharumatunteko az, eta jaz eh, ez bezala haurten eh, taldeak biziki untsa dira Zefa mailan biak dira lehen postuetan ordoan irugaren eta laugaren dira eh, Untsalaz Bayona izan behar zen azpiko mailan gineat? Hori da, eh? jaz eh, jautsiziren Bayonak esan txarra egin zuen, jautsiziren E, ala al ere argartuak izan ziren joan den Udan duela bi Uda, beraz, ez joan den Udan bakatu, argartuak izan ziren, eta orrtako zefa dira, eta ezakigu zen milako iluz, dian ikai dugu hemen aurten e, izi jarriko sasoina egiten dute e, Bayonarek, eta beraz e, goi mailan, e, goi gainek kaldean dira xelkapenean, irugarren, oita mazazpi pundurekin, ez oker Angelu bezala, funtzean, oita mala Angelu bezala, oita mazazpi lehenak du, eta baionak Bayonak partida bat gutxiago badu beraz, e, lehen izan dakasik asoin guzian askiari da eta interesa hori da larumatuntekoa biak zefan direla, bena biak lehen postoak jokatzen ituztela eta horrek menturaz partida eder bat eskainiko du futbolzalei larumatuntan. Bukatuko dugu partida horrekin, baina lehenik e, ibilbidea ezberdinak azken urteetan, bitaldeentzat. Bai, hori haipatu behar da ere zenta arigira harri gira e, mintzatzen lapordiko do, ipar euskalekiko bitalde oberenetaz, eta ez dute biek talde ibilbidea agas berdin haukan, horretzen gira, bai Bionak, mementu bat, Zagamainaren denboran horretzen mazirezte, izierriko uh, gorakada egin zuen uh, egin zuen autua beraz uh, besos bexos bat uh, emaitea xosbila joaitea, eta xaiatzea albezaine gora joaitea, eta lortu zuen, orduan Manu Merren zen presidenta oai rubiko presidenta dena eta nazional uh, mailan ikuste laus asoinez, jokatu zuela nahi dueran irugarren mailan bi mailagorago erdi profesionalak dira mailagortan jadanik eh, profesionalen ateetan dira eta, eta beraz, Bionak hartu zuen arkiki e, Ipar Euskal Herriko Fodolaren lider gotza Baina meki emeki eta diru arazoak medio, baina jautsida eta fite jautsida biziki fite nazionaletik nacional jautsizan ZF-ara, notik segidan jautsitzen zf, ondote, xegidan, eh, ZF eta eta kasik ere eh, azpiko mailara, eh, deasera, baina eh, gandugun ostion eh, agartzuak izan direla. Beraz ara baiunaren ibilbidea goiti biziki, biziki fite izan ziren zagamailarekin, beiti ere biziki fite izan dira, Eta angelu, beraldetik, uh, ahunt uh, beste egin batean, ahunt, uh, nola gana, ibilbide horizontal egon kura, batean. Egon koga. Bai, egon koga, ebilbide uh, horizontal batean. Beti egon dira hor, ZFAB, uh, DH, ZFAB, ZFARA ere, menturaz igantziren urte batez, eniz, eniz batez ego urte. Me... Eta aurten hasteko, sedea dute, ta azken urteetan, uh, trebatzaile behiekin, uh, angiolazko garekin, sedea dute, beraz, uh, ebe gaitea ez dira urgun, beti urte dira, eta eta gatik ez biak usten behiugu hor lehen postutan biak menturaz xede izan ezakete zefara egitea eta menturaz bat bieteik bat egitenhalko da iten alhalko da zefa mailera horixxka bon, bat eggeiteko osi bilbide egun desberdinak izan dituzte bit talalde azken urttenueetan. Bururatzeko partida larun battian baionan didi desan zelaian. Hiruakte egtan partida derbia, dejbia bon derbia beti debiak egtik beziak dira eta eta goere berezia iza da gainera jakinez beokkalariak zirela bat ere profesionalakere eh, amatuaktik denak, elgarza gutzen dute anitzek eta anitzek zenta hurbilekoak dira angeluta baiona kolatuak dira eta ginear jokalaria anitza izanak dira bitaldetan, taldetan ez dakit zoomatuztuta 13 badirela orotara bitaldetan taldetan beraz bai baionan eta bai, bai angelun eta beraz horrek piperre piska bat ekerriko du jakinik yakınik biak goi mailan direla importanteak dira puntuak 4 puntuak garaipenarendako eta alareman ezake favorito etiketa bat kipi bat, behin amanezake Bayonaren dako zenta ez du reino partidarik galdu didesan zelaian, ez du partidari galdu sapeleketak uh, guzian eh? ez kanpoan ezetxean, berdinketak bena bai, partida galduaz, beraz uh, bai, uh, nero ustez uh, hor uh, interesgerria izanen da Bayona eta Angeluren arteko partida hori, egan jokalaren aldetik Angelun uh, eskasi izanen dira Dosantoz, Soht eta Mubarra, eta angelun uh, eta Bayonan dibruka eskasi izanen dela eta jokalari berri batzu ere sartu direla, aurten, uh, haste umtan berean uh, izenpetu dutenak, fataki beraz baionan eta engudi uh, joaneten, fataki kongokoa, tuluzetik pastu dena, ezakit uh, eiko diren, maina uh, hasteko horri dira laguntzeko prest, partida iruak territan eta genera uh, behin goan, ez uh, usaian ez bezala, azuzenean eskainiko dizuegun partida euskal iratietan, larun batuntan, hiruak eta erditatik goiti. Y tú todo el grupo verás olas ido a te me les que kilos la mina de